як він порпається в скривавлених речах, доказ вбивства, ладнаючи їх для потаємного знищення. Всюди кров, що жахає його. Він лихоманково в крайньому острахові, оглядаючись на двері і прислухаючись до кроків, бо звідти погроза викриття, поспіхом стирає і змиває сліди крови. Кожну річ і навіть воду з забарвленням крови вміщує в посуд і короб, нести на сховання без сліду. Сам позначений короб, свідками впізнаний, з кривавими доказами вбивства, зібраними всередині, відзначив шлях від кутка самого вбивці до місця спалення, де близькі приятелі бачили і сам короб, і кров. Але найбільш вражаюча сторона – самопризнання в голос. Без допиту слідчих, без свідків, без жодної вимоги, тільки в мимовільній мові на самоті. Дано опис свого злочину в страхітливому монолозі, як в зірці абсолютно невимушеного звіту жахливого вбивника перед єдиним судом власного сумління. Отже, ми побачили, ніби вогні блискавки останню дійсність крізь пропалену крицеву заслону найвпертішого заперечення. З недокоримою певністю ми тепер приходимо до присуду, бо рідко, коли в історії криміналістики і судівництва злочинець сам собою так заміняв слідчих, поліцію, прокуратуру, адвокатів, суддю, присяжних і навіть безперечний голос закону. Сам, будучи без нікого поблизу і гадаючи, що його мова тільки для свого слуху, вивертає на зверх власну істоту і розкриває пекучу муку совісті в розпалі внутрішнього пекла. В горючих болях почуттєвих означує свій злочин в цілковитих значеннях його реальності. Навіть подає сам оцінку, як на страшному суді, без жодного затаєння. Витинаються речення моторошної сповіді. Я їх повторюю буквально з запису. Ця кров справжня. Слухаймо, справжня кров. Звідки така? Звичайно, в нього, з мордерства, сам характеризує. Дійсно, кров як сонячний огонь. І сам пояснює причину пролиття її, кажучи, то власний переступ. Дослівно так, з моєї вини пролита. З якої? Ясна справа, що з душогубницького злочину, бо ж самому виковується заслужений вирок самосвідомості. В його словах «я заслужив смерть». Так проголошується його власним язиком справедливий вирок собі – вбивникові. Хто сам стверджує про кров, я теж пролив її. І сам вживає слово «вбивця» щодо своєї особи, і що він також грабіжник. Так само називається. І далі його мова. Незбагненно страшна річ ця кров. Так жахається свого вчинку. Однак він, затятий злочинець, боячись розкриття, ховається з речовими доказами мордерства, замість піти і признатися слідчим. Ні, тут закоренілець, хто нищить обкривавлені речовини, посвідчивши сам про свій намір спалити її кров, без сліду й свідків. Чого ж боїться? Бо збереться кара. Її означає так, грім незбагненний обвал всіх світил. Тому він остерігається надзвичайно, кажучи, сповню схов, німий цілковито. Буду несхибним до останнього вчинку. Отже, маємо найдосконаліші і найкріпші докази, як крицеві рельси для руху паровоза і вагонів, докази для висновків на вирок. Беззакидно справедливі На вирок Смертна кара Рвучкими кроками обвинувач приступив до підсудного І розкричався проти обличчя Перед тобою мармурова круча Як сторінка з доказами Вибитими грозою Перестань відкривлятися від неї Через чуттівську обдержимість Бо в ній адській кіхті на гибель Олег підвівся І знервовано промовив Так, я знаю, на напроти Напротизаконно бо то якраз через вас демонічні позорі з сірчаним огнем вчепили мої груди тягнути в смерть, проте я мушу стерпіти до кінця. Обвинувач розлютився нестримно, навіть до навіженства. І аж, мов, до скаженості, і аж вирепетнув «Найозвіріліший мордерець!» Суддя, оптемнілий на виду, напруживши рамене, безперервно, Вигрохотує молотком. Відмінний розгляд. Супроти промови оборонця, настрій в залі, виключаючи наставу небагатьох осіб, злігся тяжкий, відразно і усудно.